Joan den Jovenel Moise haitiko estatu burua hil zuten eta orain lujikara indaktsu batek inahosidu behiz ere pobresia lagian biziren egi aldea, ango egoerazt, mintzatu zaigu duela ameka urteko lujikara garaian laguntzera joan zen emanik elkarteko Nikolas Geseja. Uai, alidila, mila dira dila, nero ustez, Gehiago izanen da, Zenta komunikazioa bizikitxarra da, orduan, uh, arras gehiago izanen da, ba gaixo erria berriz uh, ukitua, oai eldu da uh, ekaitz tropikal bat edo, orduan, uh, zaitasun gehiago izanen dira, eta eta egiazkiz, uh, gaixoak ez, du, ez dutele um, xantzalik, bat edo. Bat jendea, hori pobrezian da, egia da, uh, gero eta zailagoa idutzen zait, uh, ikusiz, ba, orko... Uh, Uh, ...presidentea... Uh, um, ...eraia izan dela... ...dora uh, ilabete bat edo... ...eta ikusiz nora... ...guai uh, uh, land dero xaden... ...lehen ele, ba, ziren hori kasko urtiniak... ...piskat uh, diendea babesteko... ...baina ilutzen zait... Uh, ...gero eta okeragoa dela... ...horko uh, diendea entzat... Uh, eta takit nola atelatzen duten ikusiz ONG hainitz handik joan direla ezin baitzuten uh, xeortasunean uh, lan egin Kampoko laguntzaren menpeko baina laguntza emaiteko arriskuak, politikoki egoera desegonkoja eta gainera klima aldetik zikloi baten mehatsupean dira logikaraunek utzi dituen ondori olagien testu inguruan kolpatuak atseman eta jendea atekpetu behar den momentuan euri erauntsi handiak eta izete Burtitzak auzki ikusten dira